і злизувала довгими рожевими язиками паморозь з косогорів узбіч шляху. Місяць уже висів у бляклому небі. Тонкий, прозорий, наче остання лусточка сала, що її мати ховає для затовки на високій полиці. Я розказував матері про майбутні космічні польоти. Я знав системи двигунів, пропоновані фантастами і науковцями, Знав швидкості, які треба вибирати, аби відірватися від Землі, Місяця, Марса, Венери, Юпітера і всіх інших планет. Знав про канали на Марсі, кратери на Місяці і про атмосферу Венери. І все те висипав перед безмовною матір'ю, закуфаєною, завиненою в теплі хустки, підперезаною конопляним мотузком і мати терпляче слухала, похитуючи головою такт моїм словам і глухому човганю щербатих кобилячих копит по битій дорозі. Отак на мішках з картоплею, на трохких возах, запряжених худоребрими шкапами, започаткувалася космічна ера людства. Тоді Кіндрат, але його зватимуть уже не Кіндрат, а якось космічніше, Кін, Кір, Персидський цар Кір, урок історії. Тоді даватимуть людям звучні імена, а не якісь там пакульські. Кіндрати, Дениси, Горпини, Параски, Домахи, Євросі. Кір покладе на пульт свої вузлуваті з темносиніми валами вен руки і скаже. Ти, Решет, поведеш далі наш космічний корабель і посадиш його на землю. А я доживаю останні хвилини я йду від вас на тисячу років, бо тільки через тисячу літ людству навчиться реставровувати індивідуальність за її генетичним кодом. І дві слюзинки побіжать з його лагідних очей по сірих в'ялих щоках до золотистих вусів, що потічками спадатимуть на срібногрудий комбінезон. Але він не заплаче, а вклониться нам і зникне в глибинах корабля а ми стоятимемо непорушно в капітанській кабіні і затуманеними очима дивитимемося, як по стінах, телеекранах, крізь чорноту космосу лолотіє маковиння астероїдів та далеких зір, як мерехтить близькідками хвоста заблудна комета, як підморгує на планеті, повз яку несемося космічний маяк, і тільки застережливий згук про небезпеку та тривожне бреніння приладів пробудили мене від сумовитих роздумів про тимчасовість і безкінечність людського буття. Я звів очі і побачив просто корабля, багряну заграву, в яку ми падали, клубок розплавленої космічної магми, що пожадливо вибухав язиками полум'я. Я упав у капітанське крісло за приціл атомної гармати, залишався один однісінький запал. І тільки від мене залежала зараз доля експедиції, на результати якої з нетерпінням чекає земля. Земля, що стежить нині за кожним моїм рухом. Земля, де заумерла перед екраном телевізора, моя дівчина з календаря. Я відчув на собі підбадьорюючий погляд її сірих очей і вистрелив. І темно-багряне сяйво попереду вибухнуло та розлетілося на вогняне шмаття, а космічний корабель пронісся крізь розбризкану магму, наче розпечена куля крізь дощ, і земля радісно усміхнулася мені за баговиння хмар, у неї було обличчя дівчини з календаря, і серйозні, вдумливі очі відмінниці щасливо сяяли за синіми скельцями океанів. Я відкинувся на спинку сидіння. Безмовно стежачи за барвистою скоромовкою автоматів на пульті, вони приземляли корабель. Але мені не хотілося урочистих зустрічей. Я почувався вкрай стомленим поєдинком, і коли корпус корабля схолов, я одяг гравітаційні крила, та вийшов через боковий від цій крокети. Я плив високо в небі над білими, ніби вирізьбленими з рафінаду, який я так любив у дитинстві, містами, містами, де стелилися широкі зелені вулиці,